Korinflilərə ikinci məktub Üçüncü fəsil Özümüz barədə yenə zəmanət veririkmi? Yoxsa bəziləri kimi sizə yazılan və yaxud sizin yazdığınız zəmanət məktublarına ehtiyacımız var? Bütün insanların tanıdığı, oxuduğu, ürəklərimizə yazılmış məktubumuz sizsiz. Siz. Xidmətimizin nəticəsi olan bir məsiv məktubu olduğunuz aydın görünür. Bu məktub mürəkkəblə yox, var olan Allahın ruhi ilə daş löyhələrə deyil, insan ürəyinin löyhələrinə yazılıb. Məsih sayəsində Allah hüzurunda belə etibarımız var. Özümüzdən yaranan qabiliyyətimiz yoxdur və bunu iddia da edə bilmərik. Bizə qabiliyyət verən Allahdır. O, bizi yeni əhdin xidmətçiləri olmaq üçün qabiliyyətli etdi. Bu yeni əhd yazılı qanuna deyil, ruha əsaslanır. Çünki yazılı qanun öldürür, ruh isə həyat verir. Ölümlə nəticələnən xidmət, yəni daş lövhələr üzərində həqq olunan yazılı qanun elə ehtişamla gəldi ki, Musanın üzündən parlayan ehtişam ötəri olduğu halda, İsrail övlətləri onun üzünə baxa bilmirdilər. Onda ruha əsaslanan xidmət daha da ehtişamlı olmazmı? Əgər insanı məhkum edən xidmətin ehtişamı varsa, salihlik qazandıran xidmətin ehtişamı nə qədər çoxdur? Çünki əvvəllər ehtişamlı olanın, indi hədsiz ehtişamı olanla müqayisədə ehtişamı yoxdur. Əgər ötəri olan ehtişamla gəldisə, Daimi olanın ehtişamı daha da böyükdür. Belə bir ümidə sahib olduğumuz üçün, böyük cəsarətlə danışa bilərik. İsrail övlətləri onun üzündəki ötəri ehtişamın keçib-ketməsinə baxmasın deyə üzünə niqab çəkən Musa kimi deyilik. İsrail övlətləri fikirlərində inatkar oldu. Bu günə qədər köhnə əhd oxunarkən, onları eyni niqab qapıyır. Açılmıq. Çünki yalnız Məsih vasitəsilə götürülür. Hətta bugünə qədər Musanın yazıları nə vaxt oxunursa, onların ürəklərini bir niqab qatırır. Amma kim Rəbbə tərəf dönürsə, o vaxt niqab aradan qaldırılır. Rəbb ruhdur. Rəbbin ruhu hardadırsa, azadlıq da oradadır. Biz hamımız niqabsız üzdə Rəbbin ehtişamını əks etdirərək, Rəbbin surətində dəyişilirik. Ruh olan Rəbbdən yaranan bu ehtişam get-gedə bizdə görünməyə başlayır.